Опити върху любовта Веднъж учителя каза Човек може да прави известни упражнения, които да го подготвят за любовта, да го въведат в нейния свят. Ето такова упражнение. Поне един час на ден гледайте на хората, като че вие живеете в тях, като че техните страдания и радости са ваши. И после оставете пак да текат мислите ви, както искате. Чрез подобно упражнение всеки ден човек се сближава с другите. Обединява се с тях. Започва да чувства единството на цялото битие. А това води към любовта. Ще ви дам и друго упражнение. Намерете шест души които да отговарят на буквите в думата Любов. От тях трима души да бъдат мъже, а останалите трима жени. На буквата Л отговаря онзи, който има висок духовен стремеж и любов. Буквата Ю отговаря на условията за проява на любовта, на божественото. Буквата Б показва растеж, буквата О – околните благоприятни условия, В показва връзката с Бога, а А показва равновесие. Ще намерите кой от тези шест души, на коя буква отговаря, и обикнете тези хора. Като направите това, ще има откъде да черпите сили. И къде да вложите сили, ще можете да проявите любовта, ще я разберете, ще влезете в нейния свят. Започнете ли да работите в името на любовта? Не се отчаивайте докато не постигнете резултат. Знаете ли какво изкуство е да възлюбиш един човек? Всеки човек има една неизменна божествена черта. За нея го обикни. Когато срещнете някого, Напълнете душата му с любов, духа му с красота и радост. Да се зарадва той, че сте го срещнали. Видиш една пеперутка, кажи Господи, благослови я. Видиш едно дръвче, кажи Благослови го. И ако има нужда, полего Видиш един извор, кажи. Благослови го. Ако има нужда, очисти го. Бъдете като едно цвете, което издава благоухание. Бъдете като слънцето, което раздава на всички своята светлина и топлина. Наблюдавайте какво действие има вашата любов. Ако обичате някого, и той става добър. Любовта ви е божествена. Ако не става добър, любовта ви е човешка. Божествената любов прави човека здрав, силен и добър.